Goiartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu txente rekondoren eskutik. Eta bak gaur ere mundu arizoa eta da saioan Gurean da gure nazioarteko analista edo gure nazioarteko aditua Txente, herrekondok, aix egun hon Ba, ia, Bueno, txente, gaur gauza asko komentatzeko lenik eta behin e, Bueno, atzo eta gaur goizaldeko albisteekin goaz Izan ere, siriak, turkia erasotu eta turkiak, siria horre illakoak, zibilak eta sirian soldaduak e, eta natoren bilera Eh, muy bien no importante que está Bai, bueno, e, puntu bat eraino bai, ba, berriro ere, zonalde horreta, holako tirabirak eta holako gatazkak zuzenak, bi estatuen arpean daudenian, ba, nik esango nukes, hainbeste pelaburrean edo biharko ondorioak, baino, epe ere, ba, astertuko dira segurazki beste tokietan benetasko ondorioak eta niretzat, e, Kezkatzekoa da, hainbeste momentu puntual honetan ba, tirabira hoiek edo e, eraso hoiek, es, eraso zuzenak, bitxia Eta, e, mobida honetan berriro ere zenolako aurpegia erakusten digu e, natokoek, e, han ba, salatzen dute Siria emandako, erasoak, baino ez dutik ere esaten, ba, Turkiak egindakoa dakoa ez, eta ezin dugu aztu gainera txenolako papera jokatu du Turkiak esken egun hauetan, edo esken azte hauetan, siriako gatazka inguru horretan. E, honekin batera, niretzat, ba, bueno, momentuz ez dituzte aratago jungo dala, e, honekin, ba, hankaran, seguraski, nahi dutela jaso e, natoren babesa, babes potentea, bintzat e, adierazpenetan, eta ezin dugu aztuen Ba, Turkia barnean azken aste hauetan zenolako barneko arasoak izan dituzte, eh? Alde batetik eh delatu gara eh, publiko izan dallaia zenolako sigorra jarriete eh, militarroiei. E, mil, o, o, o, o, e, sententzia hori seguraski, ba ez da izan e, militarraren gustokoa eta denok dakigu senolako pixua dauka momentu honetan ba, e, militarrak momentu honetan eta historia berri honetan e, Turkian eh? eta gero ezin de guaztu ere kurdoe eh? Egoera, e, Turkian Barnean azkenbola da honetan, ba, P PKK erasoekin eta manifestazioekin bankasgora jartzen ariida ere e, Turkiako estrategia haien erriari begira. Eta e, astu gabe ere, Basiria iparralde horretan seolaako pisua mantentzen du gaindik ere herri e, Turkko eta hori segurazki ere ba, kontutan hartzekoa da hobetu e, ulertzeko edo saiakera egiteko olako gatazkaren aurrean base nolako mugimenduak edo senolako fitzak mugitzen ditu momentu honetan Turkiak. Mm -hmm. Bueno, Turkia eta Siria hor dago, baina gaur gaueko e, albistean Rumni, Obama e debatea eta badirudi Romney hankazgora jarri dituela inkestak. Bueno, hankaz gora inkestakoa indik ez dakigu, inkestak ez publikatu, egia da e, ide, e, en, lehenengo eztabaida honetan ba, analista gehienek bat etortzen dira esan ez, ba, gara gire bezala, romne iatera dala, e, gauean zehar ba, ikusi dira, zenolako ba, adirazpenak, egin dira, zenolako analisiak eta zuk esan bakoarekin, ba, seguraskin bat etorriku gara, emendik laizterrera, zeren, ematen dula, ba, boin arte inkestetan ba, aldaketak egon direla, ez, e, ikusten badimadegu, ba iraia zieran, iraia iru ingurun, ba, berrinketa bat ematen zan inkestetan, berrogeita zazpi, euneko berrogeita zazpi inguruan biak, e, hilabete pasadala bere gora berekin eta hilabete hori mukatzerakoa, noen dela egun edo, e, ba e, obamaren aldekoa ia lau puntu ziren, eta ematen dula ba hemen olako debatearekin ba segurazki romnei, ba dula, ez dut esango ba hankas jartzea inkestak, baina segurazki bai, ba gutzitzea hori ez normalean debate hauek ke estadistikan dago ba, markatzen dula ba bila aldatzen dala gero e hauteskundetan inbeste Ba, erabakia horra, e, kontutan hartzen baldin, badegu, zenbat e, faktorea kokatzen edo pilatzen dira e, autoeskundaguen inguruan. Eta hori alde batetik, ez? Eta gero, ba, bueno, balaudela hortik ere, eta analistak oso kualifikatuek aipatzen dute, ez, ez, ez dakite ze punturaino, e, hau izan dela ere, e, puntu bateraino hori, jo, e, obama eta obamaren en jokaldia, es? E, hain komatxo tartean, haul gero urrengo debatetan e, laizte de egongo diren debatetan ba, segurazki aukera edo beste maniobra bat egingo du Obamak, ba, hori buelta emateko. Baina u dana ba, hori es, percepzioak eta analisiak nik esango nuke e, zera, e, ba, es oso-oso fidagarriak, azien zinean mm -hmm. percepzioak besterik ez dira. Ha, Aipatzeko haigual, e, romnei debatean eta romnei jarrera esaldi askoen artean, ba, berak berreskuratu du regan, regan, regan e, presidente hoiaren bagutxikura behar legadoa edo edo filosofia, hori kontutan atzekoa da, zer enrigan izan dela banik izango nuke neokonserbatza ilen inguruko ba, ardaz nagusitariko bat, ez? Eta horrek ere, agian gino bat izan dala, baino gino oso oso e, e, ez zehatza, esan ez, bere politika izango dela e, eskumuturrekoa, baino bai adierazten zein da bere bere referentzia, ez? Eta gero ere ba, guri katzen saigunaekin lotuta zenolako konparaketak egindula Estatua Espainoletaz, ez? Ba, ere bere bere politikak dala izango, hau ba, eta hori, eh bat, ba Espaina bezela hola, hitzez Espaina bezela ez dula ez ere egingo, ez? Bueno, pizkat ez bete izango mespretzio, baina adibide oso oso sehatza esanez, momentu honetan Estatu Espainolareaz zenolako pisua eta zenolako irudia dauka, ez bakarrik ure ondoan, baizik eta estatu batutan bertan ere, mm -hmm. Bueno Vaño eh, O que es lo que ha hecho O hayon Así dirá vos Caten, chente Va bueno Eh momentu honetan oraindik ere gausak naiz eta jaig eta beste tokietan olak urratsak txikiak eman e, e, oso goiz da e, zehazteko ba, gauzak alde batetik edo bestetik, ez eh ba bueno, esan dudan estrategiak handaude oraindik ere estatu klabeak e, ba, bueno, e, kokatuko dira e, alde batetik edo bestera, baino azaroa se ba, nahiko urrun dago, e, azaroan lau barkatu utzalde eta, bueno, horren arabera ere, oaindik, ausak asko aldatuko dira. Uh -huh. Bueno, eta Espainera e egingo dugu salto, txente, izan ere, goi altuko bilera, eh, Raxoi eta zazpi ministro Marrokiarrekin badiludi, zapateroren e politika arregratzera, joan dela Mariano Raxoi, ez da? Bueno, e puntu batera <laughs> baino, ezin dugu aztu ere, eta hori da historikoa soek berak ere aspalditik Marrokiarrekin, ba, harremanak, ikostuak mantentzen du, ez? Eta e, adibidez zehatzada Zaharain e, guruko egoerak ege, historikoki zoek bat egin du polisarioarekin, eta azken hamarkadetan ba, senolako aldaketa senolako utzikeria, eta senolako babesa, ba marrokoseko monarka idegira, ez? Ezin dugu aztu marrokiarraren papera geostrategikoki, oso importantea da, kontutan hartzen baldin badegu ba, estatu frantziarraren mugimenduak, ez? ezonal horretan aspaldetik Frantzia edo Parisek nahi dula berreskuratu bere pisua eh, Afrikan, Afrikaan, gainenbat iparralde horretan historikoki ere naiz eta bere harremanak gora berak izan eh ba, gai izan dala ba, loturak historikoa esker eta holako eh, mugimenduei esker ba bere buruan do kokatzeko eta estatu espainoleen ordez ba beti bakarrik Marrokiarrarekin izan du pixkat harremanak, eh, es ez? ez du izan eh, inungo aukerarik, badibidez, arg argelia batekin, edo beste estatuarekin, basakontzeko e, harremanak, eta momentu honetan, berarentzat oso importantea da, eta aregeiago, ikusita, ba, momentu honetan ere, Libiaren gatazka pixkat asentatzen baldin bada, eta Libian berriro ere e, implantatzen bada, Garai bateko politika etorkinei begira, ba, seguraski e, berriro ere, ba, e, bai, e, iparrafrikatik, baino marrueko singurutik, ba, huolde edo paterak e, azalduko dira nun nahi, ez? Bede, horregatiko lako mugimenduak, astu gabe, nola ez, baitare, akordio ekonomikoak, eta akordio ekonomiko askok eta askok, e, izaten dira, ba, Zajararen espolioari esker, eta han ere, emengo agintariek, estatu espainioleko agintariek, ba, nahi agotela, marroki horrekin batekin, ezba demokratikoa olako herri batean, ba gora jarriko nukenik, ba, bueno, mm, ba pixkat ikusteko ere zenolako katadura morala aukaten momentu honetan, ba, agintari asko eta asko. es. Mm -hmm. Baino nola nabariz denez, eh, baten politika, kanpo politika eta bestearen eh, kanpo politika, ez, Bai, hori da eta gero zenolako gaitasuna aukaten olako agintariak bat egiteko gauza askoekin, ahastu gabe, ba zenolako gatazka daukaten haien artean. Ez? ando de peñasco edo harritxo hioek e, itsasoan, andago zeuta eta Melilla eta e, Marroquiarr ere, ba askotan erabiltzen du e, mediatikoki e, zeuta eta melillaren aferak, baina egiazko momentuan batzera egiten dute eta bueno, e, horrekin ere, ba, susmatzen dela sasiakordio bat e, goi karguen artean edo eliteren artean bai Marrokesen eta bai e, Estatu Espainiolean. Mm -hmm. Frantzia nagoaz, Frantzia eta Libia izan ere e, erabide batzuek esan dute Eh, bueno, ba, Gaddafi Frantziako agente sekretu batek hiltzuela. Bai, horren inguruan aztoneta notizia desente, eh, hori alde batetik eta gero bestaldetik ere badaudela berriak esenez, ba Siria berak ere, ba, telefonoa edo Gaddafire telefonoa ba erabilizuen ba Frantziaharrí pasatzeko, Frantzia gero harrapatzeko Gaddafi eta horrekin batera ba Frantziak abultzeko bere posizioa Siriako gobernuaren kontra, es. Eh? E, ez da ki gure punturaino hori egia den, ala ez, egia da, la Libian aspalditik e, e, matxina da zibaino lehen, ba servitzu sekretuen edo lako zelulak ibili dira egin bat, ditainarrak eta frantziarrak, ez detuzte amerikanoak hain argi ibilideren direnik, e, jakin da zenolako ondorioak zango ziren, ez? Baina bai frantziaren kasuan, eta ere aldeza horretik komentatu duguna, ez? aspalditik frantzia dagola mugitzen haien fitxak, hau e, izango da, komatxo tartean, gudazikina, baino bere mugimenduak ikusi dugu danok bai Libian eta bai zidaren kasuan. Libiaren e, gatazkaz izenetik, lehenengo minututik publikoki e, e, zarkozi, esan zuen ba, bat etorrela matxinuekin. E, Europan e, etzan neurri oso gustokoa Europar estatu entzat, goizegi zala, e, askotan ba, ulert, ulertzeko lakomugimendua kosta, ba, egia da ba, zan pixka protagonismoa e, idabazteko eta lehenengo leherrotik Mantentzeko bere pozizioa eta gauza berare zidiaren kasuan ez, Estatu frantziarra izandale honetariko bat ba, onartzeko eta publikoki esateko haien babesaosoa ba, ba oposizioei begira. Ez bere ez e, momentu honetan ba, e, eta ipatu dugun bezala, ba, Estatu frantziarrak Paris dago ba, bere fitxak mugitzen Afrikan inguruan jakin da Afrikatik at, ja ez daukala inungo pisurik ez bere grande eta bere pisu historikoa koloniarekin lotuta ba, bakarrik gelditzen dila pixkat esti eh, batzuk eh, Afrikan eta gehien bat iparrafrikan esango nukeni eta horregatik kolako mugimenduak eta ikusiko ditugu segurazki EA Mali inguruan, urrengo astetan edo urrengo ilabetetan ez begula ulako mugimendurik ere topatzen. Mm -hmm. Igandean Venezolako auteskundeak, oposizioak e, milaka lagun ateratzen kalera, ez da ginek txabe e, mandatu hori do e, hegemoni hori kolonkan dago hizente. Bueno, e, inke arabera ematen dula, ez ez berri gabaziko dula. E, baina horrekin batera bai az tubear dela eta jarraipen sehat egin behar zen nolako mugimenduak ikusten ari gara ba e, Venezuela tikat e, e, bat estatu espainolean prentsa edo komunikabide gehienek zen nolako kanpaina mediatika txabezen kontra dagamazte aspalditik ez hemen presioiak, izugarriak izaten ari dira, eta hemen benetasko zalantzak, ez, bat bat nio behiago gezaten dula, segurazki e, hemen gidoi bat dagolatzetik, e, gogoratzen baldin bagara garai batean, ba, erregimen aldaketa gidoi famatu hori, ez, e, irautzak oloretsuen inguruan, ba, hemen ere agian alako zerbait prestatzen ari dala, eta terren hori prestatzeko, ba, bueno, e, han baude, ez, eta gako bat izango sala segurazki Batxabezen garaipena eh salantzan jarri. Eh hau eginez gero ba hasiko sala kanpaina bat eta horretarako oso eh interesantea goma txartean hauentsat opositorentzak izango sala ba naiz eta Txabez ira basie hartu... Eh, E, emaitzak, eta baldin eta emaitzakoiek, ba, komatxotartean justu, e, nahiko justu ez, diferentzia txikiekin baldin bada. E, horrekin batera, ezin dugu aztu ere, senolako zurrumu horruak zabaltzen ari dirila ba, militarre din guruan, ez? Bat, baino gehiago, nahiko zula, segurazki e, estatu kolpeen bat, est esango e, paraguaikoa antzekoa, baino agian, inkluso onduraseko betzelakoa, ez? Eta horrek ere, ba, ekartzen digu, ba, aurreko saiakerak, kolpe saiakerak, nola porrota, ez? Nere ustez momentu honetan militar beren barnean ere oreka ez da garai batekoa momentu honetan e, militarren barnean e, oreka baino desoreka esango nuke eta Chavezen alde dela, Chavezen e, alde eta bere aliatuaren alde gai izan direla, bai jende gaspea ta bai jende oso prestatuta ondoko kokatzeko eta sinteguo astu ere hemen aldaketak ematen baldin badira eta Caprile esateratzen baldin bada garaile e, ondorioak oso susenak ez bakarrik Venezuela rako izango dela atzera egingo dula isugarri eta betikoen eskutan egongo dala poterea aberaztasuna, eta gehiengo bat egongo dala guztiz bastertuta baina kontutan hartu behar gala ere, zenolako pixua dauka momentu honetan, venezuelak, egu Amerika osoan, eta baitare estatu batu egi begira, eta hemen aldaketa ematen balda e, kolpe baten bitartez, edo tezkunden bitartez, egu Amerika osoan ondorioak astertzekoa izango direla, zene, ezin deguaztu, momentu honetan proiektu desberdinak, bi proiektu desberdinak daude, egu Amerikaan, bat gero eta potologa izango nuke e, e, e, e, mailan. Ba, bai Venezuela, bai ikusi deguan mugimenduak e, beste estatuetan, eta kontraba, bueno, ez, betikoak, ez, Mexiko tika zita, Txile, Kolombia, eta ezta ino, eres, ez dakibu sepuntura Peru ere ez, ez. Orduan, bi proiektuen artean, estatu batua gainean jakinda, baten alde da gola, ba, ondorioak antopatuko ditugun. Uhum. Georgian ere, autaskundeak e, eman dira, eta horre e, mugimenduak, txenter? Bai, eta opozizioaren garaipena, ez? Ne uste, e, labor bilduta, hemen ere puntu bateraino sorpresa izan dala, e, jende gehienak ezula espero, ba, e, iban izbili irabastea, zage izbili dara maia, ia behatzi urte e, poterean, bere zarea oso potentea dala, baina guztelkeria jendeak nahi du aladonola aldaketa, baina ez dakigur zenolako aldaketa izango dan, zeren... A beraz hau Ivan Izbili ba e, nahiko esesaguna da. Dirua gauka mordo bat esaten dute dela Georgiako e, pertsona gabeatzena, Baina horrekin batera oposizioa izan dala, ba piskat e, proiektu nahikoa raroa. Gai bakarra hala ala donola e, sakizbiliden kontrako proiektu bat, ez? Eta horrengurtean, urtean hautezkundeak dauden daudenean ba, seguraski e, olako proiektua ez dala izan gai, ba, pertsona mankomun bat mantentzeko, tirabirak sortuko dirat, aztu ere segurazki e, momentu honetan bi alderdi nagusiak eta parlamentuan egongo diran bakarrak sakizbilidenak eta e, e, ibanizbilidenak biak iaia ia, oso antzekotasun politikoa, okat, e, elneoli liberalak, e, mende baldeko aldekoak dira, agian diferentzia bakarra da, eta handago, errusiarekiko daukaten barremanak, ba, ez? Zagizbili momentu honetan, ez zindula mantendu inungo harremanik errusiarekin, zindegu gastu unola bimila eta sortziko ba, gu da hortan, ba, bere posizioa hauldu da mordo bat, eta Ibanizbili idea hor dez, balaki ba, ba, ba, momentu honetan errusiaren pisua zein den, eta zen loturak historikoak mantendu ditu, bai ekonomikoak eta bai politikoak, eta alaedo no la segurazki bilatuko du ba, bide ertain bat ba hori e, konpontzeko ez baino astu gabe esaten doan bezela bien e, ildo nagusia ba Mendebaldei begira dagola bai NATO bai Europarbatasuna eta holako e, instituzietan parte hartzeko. Mm -hmm. Bueno eta amaitzeko China eta Japonia badirudi hor ere lizkarrak e, areagotu egin direla aimatu urtez isilean baino orain mundu zabalera irten den kontu bada. Bai, bueno han e, gauza askok sistemaiko Kina eta Japonen arteko badaudela tira historikoak ezin dugu gastu ba bigarren gerrate mundialan zenolako tira bidak eta zenolako e, sarraskiak egon ziren oraindik ere e, komatso tartean abertzaletasun hori bai Chinan eta bai Japon ba nahiko asentatuta dagola eta puntualki ba ni zted politikoki bai batzuk eta beste erabiltzen dutela es be gero beste gausa bada ba aipatzen duzuna eh irla eta itsasoen inguruko gatazka esan ez, ez dala bakarrik abertzaletasu erabil pen hori horrekin batera badagola e, leku edo toki horietan dauden aberastastaunak ez energetikoak e, baitare arrantza mailan eta bar eta bar ordun, Leia da geoeststrarategikoa leia da baitaren energetikoa, leia da politikoa danak nahaten dira eta ezingu astu ere,txina ba, e, barnean dauden tirabirak e, azaruan izango den. hemezortzio edo beetszigarren e, kongresu nagusia e, aldaketa emango dala buruzagi berria jakokatuko dira lehenengo lerrotan eta astu gabe ere Japonean dagoen tirabirak gobernu barnean alderdi gobernuko alderdiaren barnean ba segurazki bai batzuk eta besteek erabiltzen dute piskatolako gatazkak ba atentzioa piskat desbideratzeko, ez? Eta atxinaren kasuan ere ba importantea da eta izango da emendik aurrera ere zenolako papera jokatzen du estatu batuak eh, zonalde horretan. Obamak aspalditik azaldu dula berarentza lentasuna momentu honetan nazioarte mailan dela pazifikoa, daingo daki horrekin zer nahi du izan, ba, hartu eta han e, gaur egun dauden e, potere borrokak ba, alde batetik edo bestela e, desbiatu berak nahi du hauldu txina eta txina momentu honetan goi dago eta ez dago prez, zedeinola zere ba, olako politikak honartzeko eh, Ba, txente rekondona ziorteko aditua mila minazkiar beste astebetez gurean izategatik eta hurrengon arte Ba, hurrengo arte ondibili Oihartzun Oihartzun irratian Mundo Arizó nació arteko aditu den chente recondoren eskutik.